Jó jó napot, jó estét, annak függvényében ki, amikor nézi a beszélgetést, Árendes Péterrel és Horngáborral, Ha lenne alatt egy hosszú írás, akkor mi lenne a névjegy? 43. tanívem az írtszul a gimnáziumban, Budőrsön. Na, de kell ezért egyszerűen, nem egyébként a Horn Gábor. Ezen a héten nagyon sok interjút csináltam, és nagyon sokat készültem. Ez most egy olyan beszélgetés lesz, amelyben a hétköznapi tudásomat veszem igénybe, a rövidebb is leszek. És ha bár nem is fogom eljátszani klasszikusan a messzire jött embert, mert, mert nem, de nem egy a részletekben elvesző beszélgetésre készülök. Tételezzük fel, hogy én egy magyar nyelvet beszélő, de az itteni viszonyokat nem ismerő ember vagyok. A egy szállodában, látom, a híradásokat, olvasom az újságot, és tapasztalom, hogy itt rendszeresen vannak demonstrációk az utcán. Még csak tüntetésnek se nevezném, nem tudom, mi van. Nagyon sok a fiatal, hidakon, különböző intézmények menten élő lánc. Ilyenkor mit látok? Mi ez az izé? Mi ellen tiltakoznak, vagy minek az érdekében? Vagy máskor is van ilyen? Ez mi? Hát ahogy én látom, ez egy, ö, lehet, hogy képzavar, de ez egy ilyen pozitív járvány jelenség, hogy van... Nem, egy, mint terjedőbe van? Igen, van egy pici góc, ö, mondjuk ezek a tanárok, mondjuk messzőről ez vagy látszik, vagy nem látszik, vagy jövőképpen a tanárok. Nem látszik. Nem látszik. De ezek ilyen értelmiségének kinéző emberek, nincsenek túl sokan, az is látszik, mondjuk messzőről... Elnézést, mi a bajuk? Az a bajuk, hogy a fontosságuk, a súlyuk, az értékteremtésük igazából hosszú-hosszú évek óta a porban van. Gábor, majd be kell kapcsolja, meg, az egészet végig fogom beszélgetni az árendással. Mióta van porban? Hát én szerintem a Kádár rendszerben már porban volt. a Kádár rendszer, ez egy olyan, amit az Orbán rendszer, csak korábban volt. Oké, nem fogom végigvinni, van egy műsor, az a emberem emberemben, nem tudom, hogy ki az a Kádár, most ezt nem fogom eljátszani, de gyakorlatilag most arról beszélgettünk, hogy ez e, így van 30 éve. Én azt gondolom, de ebb, ebből, ebből nem készültem, én azt gondolom, hogy Európában nagyjából, ez a foglalkozás fajta, amit mondjuk pedagógusnak hívnak, ez az elmúlt száz évben nagyjából mindenhol ilyen volt, hogy porban volt a megbecsülése. A okosabb, bátrabb, nyitottabb nemzetek rájöttek, hogy ez a foglalkozás sokkal fontosabb, mint korábban az elmúlt száz évben hitték, és léptek. Húsz éve, harminc éve, kimikor lépett. Mit tettek? Azt tették, hogy fölemelték a, a országuk, a nemzetük, élére a többi megbecsült foglalkozás mellé egyenrangú foglalkozássát tették ezt a Jó, hát, ugye Nagyon szépen széles spektrumról beszélünk, ebben ugye benne van a tananyag, a benne van a tanterv, benne van a fizetés, benne vannak a körülmények, tehát ez egy óriási izé. Éppen ezért nem neked egyet a Péter-elebben, tehát én szerintem többről van szó itt, mint arról, hogy itt valamilyen porba sújtott szakma. Nekem nagyon rossz vélemény van a pedagógus társadalomról, úgy egyébként, és itt ennek az elitjét látjuk az utcán, ha látjuk időnként, tehát nem maga a pedagógus társadalom, pedagógus társadalom nagy, nagy része várja, hogy valaki elintéz, hogy egy kicsit több zsozsot kapjon, tehát azért a dolog mögött ez van. Én ezt inkább amit te látsz a erkélyedről, mint messzire jött ember, azt egy ilyen szabadságharcocskának gondolom. Szabadságharc a mivel a, egy teljesen diszfunkciálisan működő iskolarendszerrel szemben. Tehát ami megnyom... iskolarendszerrel igen, szemben ami van, megnyomorít, ez... megnyomorít eh, szülőt, tanárt, diákot. És, és, és első... így, hogy? Különbözőképpen, hogy a tanára legegyszerűbb, mert egyrészt anyagilag megnyomorítja, mert tényleg lehetetlen helyzet van. Tehát egy kezdő pedagógus fizetése az, az nevetséges, tehát a minimálbér szintjén van, és egy 30 éve ott dolgozó is nevetséges. Tehát tényleg olyan szintre elúszott ez az egész történet, ami kezelhetetlen. De nem, ez, nem erről szól, amit az utcán látunk, hanem arról szól, hogy van hogy a, a, a diák teljesen kiszolgáltatva, ö, agyonnyomorítva, időben, energiában, tudáshalmazban azt tanulja, amire egyáltalán nincs szüksége. Vondolj vele, te, mint messzeülhetem, hogy a mai iskolában lényegében nincs szó vizuális kultúráról, miközben ezek a gyerekek a vizuális kultúrában élnek. Lényegében nincs szó az információ eszközök használatáról. Fontos informatív... az, amiről a Gábor beszél. Fontos, hogy nekem már túl közelre megy. Tehát ez, ez, már, ez már analízis. Tehát ezek, ezek nagyon fontos, nagy arrendszerei a kérdésnek. Az, az egésznél, én védem az igazságomat, hogy az, egésznél az, a, az egész jelenségnek a megfogásánál az a, az a legfontosabb szempont, hogy egy nép, egy társadalom, egy ország életében mi minden függ ezen a rétegen, akit pedagógusnak, iskolálnak. Oké, van, én értem azt, amit mondtok. Bár látom, hogy nem értetek teljesen egyet, és ez számúra gond, mint messzirőjött ember az erkélyen, próbálnám azért ezt úgy megérteni, hogy itt mindjárt ne hasonuljak meg, de azt értenem kell-e, pontosabban egy messzirőjött ember nem érteni akarja, azt kérdezem, hogy ez a jelenség, ami engem egyébként akadályoz a közlekedésben, mert nem tudok úgy közlekedni, hogy szeretnék, ez régóta van-e? régóta vannak -e ezek a demonstrációk itt most, amit látszik a terkélyről. Ebben is Gáborral én meg egyet értek, hogy a pedagógusok azok nagyon nehezen mozdulnak, akiket láttuk de, de most az munkat. a kérdés, ez régóta van, vagy ez egy új jelenség? Ez egy új jelenség, abban az értelemben új jelenség, hogy a tanárok régóta, a tanár elit, nem a tanárok, a tanár elit régóta... Mi a különbség a tanár elit és a tanár elit? Van 130 ezer tanár Magyarországon körülbelül most. Ebből van 15-20 ezer, aki elitiskolában, most tartalmi értelme elitiskolában, tehát nem a szó a hagyományos értelme, elitiskolában tanít, tehát olyan iskolákban, ami magas, alternatív pedagógiát használó, nyitottabb, szellemiségű, befogadóbb, népszerűbb, a, a, a társadalmi elit gyerekei tanító, tehát nem a, ebben az értelemben. De nem magániskolák. E, ebben vannak magániskolák is, de jellemzően, akiket itt most látunk nem magániskolák, magániskolákban jobb a helyzet, tehát ott kényszer. És ezek az iskolák elég bátrak ahhoz, hogy túlépék a saját határaikat, kisebb a kockáztatnivalójuk. Az Azt az, az gondolják, hogy őket úgyse fogják kirúgni, nem lehet őket Mert, hogy kirúgják hát, őket? Hát ötöt kirúgtak összesen a 130 ezerből, tehát azért itt elbocsátási hullám nem volt. Ha kicsit is következetes lenne, vagy valaki számon kérné a kormánytól, akkor már legalább szerintem egy néhány száz ember biztos, hogy ki kellett volna. Rúgni. Tehát olyan, aki már többször engedetlenkedett polgárilag, ahogy ezt itt fogalmazzák szépen, abból Szerintem legalább hogy olyan száz, százával vannak már ilyenek abba hagyták, jelezni akarták csak a pintérék, hogy ez nekik nem stimmel. Ez sikerült, mert a félelmek benne vannak ezekben az emberekben. De ami új elem, és ami mondjam, ez 2015 óta van ez a fajta mozgalom, hogy a, ez a tanári elit szakma különböző civil szervezetekkel, egyebekkel kimegy az utcára, és azt mondja, hogy ez elég, aztán beleún ebbe, vagy elfogy az energiája, érthetően nem látja a támogatást, és nem ami újszerű, és akkor bocsánat, befejezem, hogy ebben most nem ők a meghatározóak, hanem a gyerekek. Ugye vérlázítónak tartom, amikor ezeket egyébként le kislányozzák, fiúzák. Ezek ugye 17, 18, 19 éves felnőtt emberek, olyanok, akik mondjuk a pestisrácok voltak annak idején, vagy az 48-as forradalom <gül> élharcossait. De mivel, vagy kivel vállalnak az oroszságot? Ők, szerintem a, a, a Kimond a, a zászlajukra írva a tanárokkal, de valójában saját magukkal, a saját helyzetüket ér, érzik, elfogadhatatlannak, reménytelennek. Nekem majd egy 13 17 ére, éves gyerek. 17 mit reménytelen? Hát az be van szorítva, hogy nekem egy 13 éves gyerekem János, aki, a, a, aki egy jó nevű alternatív iskolába jár, és olyan teher van rajta, amitől majdnem összeroppan. Azzal telik a, a napunk a hétvégénk, hogy tanulnia kell, az, hogy egy diáknak ma reggel 8-tól este négyig, ötig egyfolytában tanulni ö, órája van. Tehát, hogy napi 7-8 órája, plusz külön órája, plusz tanulnia kell. Tehát az, hogy 10-12 órát tanul naponta, az természetes dolog ebben az országban. Elveszük ezektől a gyerekektől, az életüket. És azok a bölcsek, akik nem vesznek ebbe részt, akik kimaradnak, akik rossz tanulók, akik devijánsá válnak, azokat most nem látjuk, mert ők egyébként jól érzik magukat a világban. <gül> Valamit mondanak, hogyha mehetünk ennyire egy picit konkrétabb, ö, akkor én is belemennék. Ö, amikor azt mondtam az elején, a beszélgetés elején, hogy ez egy hogy mi járványszerűség az én szememből, ugye amíg a járvány nem tört ki, az addig tartott, amíg a pedagógusok elittek vagy nem elittek, de tényleg egy nagyon szűk a pedagógusoknak, ennek a 130 000 es tömegnek, ebből pár ezer ember megfogalmazott, szerintem nagyon fontos, nagyon jó dolgokat, de lokális maradt. Ez mikor volt? Hát ez mondjuk az elmúlt 5 évben. 5 uh -huh. éve kezdődött körülbelül, a 15 környékén. Egy második lépés volt, ez ö, érezhető volt, de még szintén nem ö, robbant, robbant be a járványtől, amikor ö, a ö, szülők a, egy nagyon komoly része a népességnek, akik valami lehet, hogy nem is érintettek az a, iskola világában, de valamikor voltak vagy lesznek azok, ö, elkezdtek a pedagógus elit mellé állni. Ez még mindig nem a járvány. Amikor a járvány. Akkor melléjáltak, akkor mi mellé álltak. Ö, akkor ameliáltak, hogy a a, a, együttétek ebben is Gáborral, hogy az ő gyerekeik jövője, a, a terhelése, a, az, hogy tudjanak focizni, a, ne csak tanulni folyamatosan, tudjanak a kortársakkal, a barátokkal találkozni, csavarogni, bandázni, bármit csinálni, ami nagyon fontos ebben a korban, és ahogy hiszem, hogy az én gyerekkoromra, fiatal koromra, erre is maradjon idő, maradjon idő a családra, maradjon idő a a kedvesére, a barátjaira, a nagyszülőkre, mindenkire. A, igazán akkor értünk el a járvány belobbanásának, fellobbanásának, berobbanásának a határára, ami nem történt meg, de ott tartunk, hogy megtörténhet, amikor tényleg ezek a 17, 18, 19 éves, én ebben biztos vagyok, a én korosztajonnál valamilyen nagyon sok szempontból sokkal okosabb, de legalábbis sokkal gyorsabb. Tehát gondolkodásban, döntésben, cselekésben sokkal gyorsabb korosztály, és azt mondta, hogy igen, rólunk van szó, tessék minket is észrevenni, itt vagyunk, a mi életünk a tét, és a harmadik, nagyon nagy csoportként, szintén beszálltak ebbe a buliba, ha lehet szabad ezt bulinak nevezni, pedagógusok, szülők, a legdöntőbb láncen szerintem is a gyerekek, a diákok. Ahogy én tapasztalom, hát ugye ezt látom a híradóban, én nem tudom, hogy melyik kormánypárti, melyik nem, van valami sejtésem, de nem biztos, ebben igazam van, ott az a súlyos vád, hogy ezt úgy fogják fel, talán a kormányhoz közelebb álló erők, hogy itt a tanárok a gyerekeket használják fel, és hogy ez milyen tisztességtelen. De a közeg szerintem így van. Hát ennek az ellenkezője az igaz. Tehát a, a, a, a, a gyerekek használják fel a tanárokat. Tehát ugye pont fordítva van, a gyerekek használják ezt az alkalmat arra, hogy kifejezzék. Ugye van egy tanár elégedetlenség, ami teljesen jogos, ezt még a kormányzó elit is elismeri. Tehát maga a miniszterelnök is elmondta, pedig az ebben az országban nagyon fontos, hogy, hogy elfogadhatatlan a pedagógusok bérhelyzete. Tehát ebben egy közmegegyezés. Van. Ezt ők hozták létre ezt a helyzetet. Sose kerestek jól Magyarországon a tanárok, a világon általában nem keresnek jól a pedagógusok, tehát ez nem az a szakma, mint egy nagyon nagy létszámú szakma, nehéz ennek a magas szinten tartani a jövedelem szintjét, de ilyen alacsony azért nem nagyon volt. Szerintem még a késő kádári időszakban sem volt ilyen. A 70-es évek közepetáján volt, amikor én elkezdtem tanítani, ennyire rossz a helyzet a jövedelem szempontjából. És emellett elvettek mindent ami élmény ebben a szakmában. Mint a, szab, például... a, a szabadságát, a, a, a, a tananyagszabadságát, az idővel nem nem nem ne, ne, elnézést, én mint ember kíváncsi vagyok. Vegyük egyenként. A tananyagszabadságának mondjuk egy jellegzetes, egy fontos jelzésértékű pontja, nem választhatja meg a tanár, hogy milyen tankönyvből tanítson. Mert hogy milyen tankönyvből kell, hogy tanítson. Van egy igazából, korábban azt ígérte a hatalom, hogy két-háromféle tanterrubből, tankönyvből lehet majd választani. Lesz a különbség, vagy mi lehetne a különbség? Hát hatalmas. Tudtuk. Hát az, hogy most mondok egy, egy, egy nagyon extrém példát, de igazából példának jó, valóságban talán túl extrém. Hát lehet tanulni az egyetfejlődést, törzsfejlődést, az egész történelmet. A darwini elvek alapján, és lehet tanulni, mondjuk hit alapján, legyen az bármilyen uh -huh. hit. Tehát az irgalmatlan különbség, mind a kettőben van rendszer. Mind és a volt kettő... ígéret arra, hogy lesz ilyen? Igen, volt ígéret a arra. Mikor volt? Ez a 2011-es az új oktatási törvény, ha szabad élekedés mondani, komplexum, persze, kell hogy ja, Igazából abban, 2011-ben, és azért arra felhívlám a figyelmet, hogy az egyik legelső törvény volt 2010-től, a 2011-es oktatási törvény, tehát valamitől nagyon fontos volt a hatalom szempontjából, hogy itt legyen olyan rendvágás, amilyet én képzelek, mármint a hatalom képzel. Abban, abban, abban ilyen tételek szerepeltek, hogy többféle tanterv, kerettantervek, választási lehetőség, több. belül. Ebből, ebből egy teljesen uniformizált iskola rendszer lett. Egy darab nat, egy darab tanterv, egy darab tankönyv. És ráadásul ez úcska, tehát nem csak az a baj, hogy egy, az is nagyon nagy baj szerintem, mert egyszerűen elveszi a, megint a szabadságról kell beszélnem. azt az örömöt veszi el tőlem, mint pedagógustól, hogy én a gyerekeket közösen megválasztom. Mi van együttől valaki eltér? Vagy nem lehet eltérni? A, a, a, a tanári pályán az egyik legszebb dolog, és nap rengetegen ezért maradnak azért ezen a pályán, mert ö, nem keresnek mindenféle megaláztatásérőket, de azért az a mai napig igaz, hogyha én bementem a terembe, ö, bementem az osztályba, ö, akkor azért ö, van szabadságom. Irgalmatlan nagy plusz munka. Én nekem kell összeszednem, megszerkesztenem, esetleg kinyomtatnom, lepfénymásolnom, kiosztanom, kivetítenem. Tehát igazából a tanári a, a, az ambíciózus réteg, ennek a 130-es pedógus rétegnek ez csinálja. Irgalmatlan nagy munka, és szerintem körülbelül lehet a tanárok 5-10 az a, képes. Az, a, az a, hogy közben az időt is elvették, a gyerekektől már régóta, de most a tanároktól is, mert közben a 18-ról fölment fokozatosan ennek a, a bűnözői mi is voltunk, mert 20 órára felemeltük a kötelező órát, itt fölemelkedett ez 22-re tehát 18-ról 22-re a kötelező óra, plusz még 26 óráig, tehát plusz négy órát, bármikor egyébként plusz jövedelem nélkül ellátathattanak a tanárokkal, és el is láthatnak, mert tanárhiány van, tehát a helyettesítések, a több, a egyéb feladatok ellátása. Tehát ez azt jelenti, hogy majdnem felével megnőtt a pedagógusok munkaideje. Tehát az, az amiről, a, amiről a Péter... De ez alapvetően azért van, mert munkaerőhiány van? A, a, spórolni akar. Eredetileg azért volt, mert ki akartak vonni, és ki is a rendszerből egy csomó pénzt. Most már azért van, mert tanárhiány van, de azért itt el, az, az, amiben neked teljesen hogy tulajdonképpen mindig azt mondtuk, ilyen nagyon 70-es évek második fejlők kezdtem tanítani, akkor is becsukhattam az ajtót, és azt csinálhattam, akartam, pedig Kádár rendszer volt, diktatúra volt magyarország ezt most is meg lehet csinálni. A különbség az, hogy az idővel nem gazdálkodom szabadon, tehát nincs rá erre időn, mert a 26 óra hozzákapcsolódó feladatokkal kb. 50 órányi elfoglaltságot jelent. Ebben nem biztos, hogy belefér, még a jó szándékú tanár esetében se az, hogy ő tényleg felvegy a legújabb dolgokat, hogy megkeresse azt a TikTok ö, három másodpercet, amiről érdemes az órán beszélni az adott témák kapcsán, hogy, hogy ne, ne a saját régi okay. jedzeteit vegye. Jó. Csak az Te, időre van tekintettel, hogy időt is jó, De nem a ugye rendszert. mondtad, hogy tanter. Mi a következő. elem? A szabadság elvételének a másik eleme az, hogy elvették az iskolákat a helyi társadalomtól, az önkormányzatoktól, az, önkormányzatoktól? az önkormányzatoktól, ami több, mint az önkormányzatoktól elvételt, tehát ennél sokkal többről van, szóval vannak borzalma, voltak mindig borzalmas önkormányzatok, akik rosszul bántak az iskoláikkal, panaszkodtak is a tanárok nagyon sokat, elve. de még a legborzasztóbb önkormányzat, a leghülyébb polgármester is, sokkal-sokkal több ezt az, az iskolájár mint az állam, a legjobb állam, most mert? Ezzel, mert közel van hozzá mert számon kérhető, Aha. mert ott van. Mm. És azt tudják mondani, hogy a polgármester ne csinálja már Miért ezt. tették ezt? Azt gondolják, hogy... az mikortól van? Hát 2011-es 2011, 2011 2011 törvénytől, az, az az az Azért, mert ők az, a, a jelenlegi politikai elita azt gondolja, hogy az oktatás az egy politikai eszközrendszer. A A saját túléléséhez. És ehhez az a jó... De a saját túléléséhez, akkor, ha úgy bánik vele, hogy... Igazából én két dolgot látok, két tényezőt látok, ami miatt ez a központosítás a jelenlegi hatalom által úgy ítéltetett meg, hogy életbe, életbevágó fontosságú. Egyik a, a, a forráskivonás bármikor végrehajtható, ha úgy ítélem meg, hogy ebből a nagy rendszerből, egészséges. Hol lehet kivonni? Hát, hogyha ha én döntöm el országos szinten egy központból, Igen hogy mennyit szánunk oktatásra, nem pedig a, a 3200 önkormányzat. A meghatározott tényező ebben, hiszen ő az iskolatartó. Ha az állam, én, mint állam vagyok az iskolatartó, hát én mondom meg, hogy. Ami ennek leírtátok, abba csak belerakni lehet. Honnan lehet ebből? Ebből, ebből hát elvettek? Sok pénzt kivettek, 1200 e milliárd forintot a közoktatásból a 2010-es években. Hol volt korábban? Hát Nem van... volt a rendszer? Hát a, a hát az ne, a 35 40 százaléka többet hozzátettek az iskolai költségvetéshez, mint amennyi az állami normatíva volt. Akkor többet kerestek a tanárok? Relatíve többet kerestek a tanárok, igen, egyrészt másrészt nagyobb volt a mozgástér, tehát abban az értelemben az iskola jobb helyzetben volt, hogy lehetett venni egy plusz eszközrendszert, meg lehetett fizetni egy jobban, érdekesebben dolgozó tanár. A központosítás után egyből bekövetkezett ez? Ez volt az egyik cél, ahogy a Péter mondja. Nagyon gyorsan. Egy-két egy éven belül. Hát ugye ez a 2011-es nagy válság, amikor a, a, a költségvetés rendbehozatalának két forrása volt, az egészségügyi forrás elvonás és az oktatási forrás elvonás. Erről nem szoktak a hölgyek is urak beszélni, amikor kormányzati tényezőkkel beszélgetsz. De én ritkábban szoktam sajnos, szeretnék, de nem nagyon az szóba az emberek. de hát, nem vagyok hogy, hogy itt egy nagy, a, a, a költségvetés és helyreállításának az volt az ára, hogy ezt a két területet komolyan lezülesztetik. Azóta persze voltak a 2015-16-ban, voltak az oktatásban egyébként volt egy aminek a, ami egy hosszú távú megoldást ígért volna, de ezt azonnal felszámolták. Tehát lényegében egy minimálvérhez vérhez igazított. Ez egy hagydalm volt iskola igazgatónak, vagy ég kellett aszisztálni, vagy milyen lehetőségei voltak? Igen, hát ugye amiről a Gábor beszélezőből és beígért életpálya modell, hogyha egyszerűen akarom megfogalmazni, ami egy kiszámolható, hosszú, távú a tervezhető növekedő bért hát, mint, hogy a minisztereknek ugye folyamatosan nő a bérük, mert nő a minimál bér, ugye? Ez De, ilyen egyszerű. Most az igazgató olyan szinten a pálya pályaszéldről figyeli ezt, hogy a, ugye, a tanárokat, a tanárait, ha úgy lehet így fogalmazni, minősítik, van ennek egy eljárás, emberek őt maximum meghívják, hogy üljön be a minősítésre beleszólhat lehet féleménye, de igazából ö, szava ö, semmi nincs ebben. A, a tanárok járják ezt a létrát, és a, az egésznek a, a, a rákfenéje, abban van, Gábor el, előbb ezt is mondta, hogy egy 2014-ben beígért ö, és a inflációt sok minden egyéb gazdasági jelenséget követő bérelemet kivettek az egészből, tehát minden befagyott lényegében 8 évvel ezelőtti szinten, ahol most jöne tartani a béreknek, az lemaradt 8 évnyit 2014-ben tart. Az igazgató olyan szinten csak pályaszéléről szemlili ezeket, hogy a takarítót nem ő föl, a portás nem ő veszi föl, nem vagy a tanárt nem ő veszi föl, tehát igazán nem ő a munkáltató. Lényegében, ami, ami egy nagyon fontos elem, hogy amíg ez a 3200 önkormányzat volt az iskola fenntartó, addig praktikusan, gyakorlatban ez azt jelentette, 90 ban az önkormányzatoknál, hogy az igazgató volt a munkáltató, teljes mértékben átruházta a fenntartó, és volt ilyen joga, és, még, és ért is ezzel a jogával a fenntartó, hogy a, a, a iskolátnak a döntő többségében szabad kezet kapott az igazgató. Mondom, ma a portás nembé veszi föl. fajta egyfajta bizalomhiány is, tehát itt nem csak a, a, a jogoság kérdés, hogy miért csinálják. Én is föl ezt tenni, hogy mi a fennének kell egy rendszert szért rombolni. Egyet ez a politikai túlélés stratégia, a másik, hogy ez azok, a ne költsünk olyan sokat a rendszerre. A, a harmadik pedig... a politikai túlélést ezt hol szolgálja? A, egy olyan iskola rendszer, ahol a, a, a fortélyos félelem igazgat, ahol ki vagy szolgáltatva az, az államnak, ahol nem az a kérdés, hogy te belül hogy csinálod, hanem hogy mit mond erről a hatalom, az úgy fog cselekedni, hogy a hatalomnak jó. Tehát azért ez az igazodási pontokról beszélünk. A öncenzúráról ez nem azt jelenti, hogy beront a Fideszes politikus az iskolába, és azt mondja, hogy neked ezt kell csinálni, ilyen is van. Ugye valamelyik polgármester, tudjuk, aki egy színes falfestékről azt mondta, hogy hát itt jönnek a melegek, ja Istenem, ugye, amit egyébként, kiderült, ő is festett, mint szülő annak idején. Tehát ilyen is van. De egyszerűen a rendszer a fortélyos félelemre épít. Arra épít, hogy neked ne az legyen a fontos, hogy a gyerekednek megfelel az odajáró gyerekeknek, hanem az államnak felejönnek. Ezt, ezt találtam azt andó, hogy igazából én biztos vagyok benne, hogy rengeteg tankerületi vezetés igazgató, tankerületi igazgató nem köteleztek arra, hogy ő lépjen retorziót alkalmazdon igazgató tanárokkal szemben, például, akik elégedetlenkednek. Ezt ő magától idézőjelben találtak. Ami ő, most történik? Ami most történik, ennek egy nagyon nagy része. az Ők szenzori... volt tanárok? A hajdalom volt, sőt igazgató. igazából az igazgató tételezett, hogy még többet lát egy a tanárnál, még jobban átlátja a viszonyokat, még jobban átlátja a tanárok lelkét. Az alkalmazza a saját kollégáival szemben. A saját, ő a munkáltatott tanárokkal, igazgatókkal szemben, teljes mértékben tisztában van, de meg akar felelni. Senki nem kérte tőle. Esetek nagy részében senki nem kérte tőle, ő végig gondolja a rendszert, hogy neki mi a dolga, és odajukat ki, egyszerűen a, a, a, a rendszer így kondicionálja a, a különböző hatalmi szinteken levő embereket, hogy odajuk adjanak, és ki is sokatnak oda, idézőben önmaguktól, hogy ezt meg kell torolnom, ezt meg kell lépnem, ezt számon kell kérnem, ezt ellenőriznem kell, és senki nem kell. Milyen újabb belem Ugye a, a következő elem, amit látunk, az a, a beszorítása az iskolának egy olyan helyzetbe, ahol az nem a pedagógus, a pedagógus mindig kiszolgáltatottnak éreztene, ahol az iskola érzi magát kiszolgáltatottan. Ahol a politika azt mondja, hogy például az egyház iskola jobb, mint az állami. Ki áll egy ö, miniszterelnök helyettes, mondjuk, hova menne, menne ugye tané... Jó, itt meg kell, hogy járjunk. Hányféle iskola van? Hát, lényegében három nagyféle iskola van ma. A, a korábbi, ami önkormányzati volt, annak a nagyobbik része, meghatározó része állami fenntatásba került, de ami korábban is egyházi volt, ez a kör nőtt. sokkal több egyházi iskola van, mint ezelőtt tíz évvel volt. Valamennyi felekezettnek van iskolai? Lényegében igen. Lényegében igen. Az alapítvány a harmadik... És a felelkezettek, tehát az egyházi iskolák száma miért növekedett? Az egyházi iskolák száma egyrészt a hatalom szándéka miatt növekedett, másrészt... Miért bízik ő jobban, vagy miért szereti jobban az egyházi iskolákat, hanem egyházi iskoláknak? Hatalom. Hát ez, ez, egy, ez egy nehéz kérdés. A, a, ö, van egy, van egy ö, ö, olyan hatalmi stratégia, ahogy én elképzelem, de ugye én életetben nem voltam hatalmi helyzetben, hogy ha én megnevezem, hogy kik a, a priorizált, a priorizált ö, például iskola csinálók, és mondjuk megnevezem az egyházokat, ö, ö, és az egész értékrendszeremben ők élenek bele jobban, az egész értékrendszerem ugye arról szól, hogy én vagyok az, és lényegében kizárólag én vagyok az, aki nemzetben, aki hagyományokban, akik ö, ö, magyarságban, akik, akik ö, ilyen nagyon-nagyon fontos és nemes kategoriákban gondolkodnak, Hát tud egy lépés megnevezni azt a szereplőt, például az oktatáson belül, aki a legjobban tudja ezt képviselni, m és, és innentől fogva királkozni. Abban cseret. az értelme rosszabb a helyzet, hogy a, a, ugye itt egy, egy, egy, egy keresztény kurzus épül. Tehát egy, a, a, a, a úgy teszünk, mintha ez egy keresztény ország lenne, miközben nem az. Tehát ugye most már kifognak jön a népszámlálási adatok, ki fog derülni, hogy a magyar társadalom szerintem 70 a nem tartja magát felekezet, de 50 biztos. Tehát szerintem Magyarország egy erősen ateista beállítódású ország. Ha bemegy az ember egy templomba itthon, és bemegy Romániába, vagy Lengyelországba, akkor ezt nagyon jól látja. Az egyben nem lehet beférni, nálunk meg tököresek a templomok. Tehát van egy a politika által teremtett kurzus, és ehhez jó eszköz azt mondani, hogy akkor én az egyházi iskolákat kiemelem a rendszerből, de ennél... Körbön fontabb a dolog, mert ahol a leginkább nőttek az egyháziskolák, azok a gimnáziumok. Ma már a gimnáziumnak több, mint a fele, több mint 50 a egyházi iskola. Az elit, tehát a, a, a, az elit iskolák, nem, nem a gyerekeknek nem több mint a fele jár, mert sok, ezek kisebb iskolák, de szám, számában ma már, és körülbelül a, a járók egyharmada egyházi iskolába jár. Közben szűkítik a gimnáziumi férőhelyeket. Tehát állami szinten azt mondják, hogy nem kell nekünk gimnázium, járját egy büdös gyerek, büdös kölök munkásképzőbe, vagy szakközépiskolába, ezeket technikumnak meg mindegy, másképp hívják, tanulj szakmát, édesfiam, ugye itt ez egy csempe király ez, akit te nem ismerhetsz, ugye egy bizonyos parag, aki ebben a megmondó ember, hogy hát miért nem szakmát tanul, az a büdöskölök, teljesen más a világ. A család Van, is... Van érdekvédelmi szervezetnek az ember? Ez, ez igen, szépen ez a kamara, a, a kereskedelmi és kamara elnöke, aki... Ö, ö, aki valamilyen fura módon a közvetlen kiszolgálója, tehát nem megrendelője az államnak, hanem kiszolgálója, ez a kollega talán a legfontosabb oktatási tanácsadója, miniszterelnöknek. Igen, de most legutóbb valamint a fizetésekről is mond. Igen, azt is mondta, hogy, nem, hogy a versenyképes, ha alacsony a fizetés. És mondja. valami volt szó, az is, de elnézést, ha kavarom, nem itt élek. A, a, az iskolak kötelezettséggel is van valami. Ja, 16 évre lement, 18 évről, ez egy dur, nagyon durva dolog, kb. 100-120 ezer gyerek esett ki az iskola rendszerből, ami óta. Ami egyébként azt jelenti, hogyha ő önként úgy dönt, hogy nem akarja tovább. Akkor a, ad, a de nem, de, nem, de ennél... az iskola is döntheti, nem kell kiönteni. Meg akar szabadulni tőle az iskola, bocsánat. A, ami, aminek a fényében ez még nagyobb, hogy mondjam, tragédia. Korábban mennyi volt? 18. 18. 18, de aminek a fényében ez még nagyobb tragédia talán, hogy ugye azt látjuk a világban, hogy nem egy országban, is ezek száma gyarapszik nő, nem egy országban leviszik 16 évre, a választási korhatárt. Tehát, ugye, ha megnézzük a pont visszatérve, mm -hmm. hogy a gyerekek is beszálltak ebbe a járványba, pedagógusok, szülők, gyerekek, és amikor meghalljuk, hogy egy nagy gyűlésen ki hogyan beszél, Hát nem a gyerekek a legrosszabbak, általában a legjobbak, a legfrissebbek, a legérdekesebbeket, legkreatívabbak. Tehát magyarán nem hülyeség, nagyon nem hülyeség azt mondani, hogy a mai világban egy 16 éves gyereknek akár legyen szavazati joga. Most ebben a, ebben a teljesen divergens világban egyik oldalon levisszük a tanköterődettséget 18-ról 16-ra, és a, a, a boldogabb országok, meg a tankötelezettséget viszik le 18 a, a választási jogot viszik le 18-ra, 16 16-ra. Hát ebben a kettőségben élünk, és mi pont a másik végleccelében. És itt nem fogják levinni? A választási... Igen. Hát egyedülre nem, még szándékokat Minden nem látunk, szóval. ilyet... Hogy... De, de, de, de visszatérve... Hogy Szerintem nem fogják levinni. Szóval gondolj bele, hogy egy olyan társadalom kép alakul ki. De akkor... másodperc egyébként ezzel sokan élnek? Hogy választanak? Nem. Hogy 16 éves korban ja, nő, nő a számuk. De ez nem az ő döntésük. Én és értem, ez... az iskola is mondhatja. A, nem, ezt. Meg, meg így szabadulnak meg a tehertételtől. Ez tehát... történik? Hát azt mondják, hogy csak 16 éves korodik kell cipelnem, téged magammal. Megbuktál. Meg átment egy másik helyre is. Ő elmehetne, de nem fogadják, nem kötelező befogadja. Aha. 18 évig tart, akkor köte, a, a mi volt a ja, tehertételtől. Ja, akkor a gyerekkel uh -huh. a, a deviás, a nehéz gyerek, a megbukott. Továbbra kivel... százalékos arány. 110 ember van a legutóbbi szám. Hát az egy korosztály gyerek, aki már kimaradt így, az elmúlt Ső, hova él... Hát egy jó nagy korosztály. Hát Igen. a, a munkaerőpiacra se, valószínűleg börtönbe a végén majd valahol. De mi, az, mi, mi a remény, hogy ők mit fognak csinálni, elmennek dolgozni? Ö, közmunka, ö, igazából segédmunka, segédmunka. tehát ö, ö, ö, nagy, nagyjából erről, erről fog szólni az életük. Ez is egy nagy spórolás egyébként, akkor ennyivel kevesebb finanszírozni, kell finanszírozni. Tehát Erre volt épeszű válas, hogy ez egyébként miért következett bőnk? Hát ebben olyannyira vita volt, hogy vezető fideszes politikusok, Pokorni Zoltán például tiltakozott ez ellen, de áterőszakolták, mert ugye megint a, a, a világkép, ugye az a, arról szól a kép, hogy aki, aki, aki közülünk való, aki a mi kutyán közül, az is elmegy egy gimnáziumba vagy magániskolával, ugye ez a másik lehetőség, alapítványiskolával. A többieknek pedig jó lesz az az iskolarendszer, és mondom, a gonoszság ebben külön az, hogy kitágítom az egyházi iskola kapuid a gimnázium szintjén, beszűkítem az állami iskola gimnáziumi szintjét, nem Oké, kell, hogy legyen. van. És várjál, de ez csak még egy dolog hozzá csak hogy jól tájékozott legyél Ekközben a felsőoktatás kapuit is bezárom. Az mit jelent? Hogy jóval kevesebb diákot veszek fel a felsőoktatásba. 2011 óta rohamosan, 30-40 kal csökkent a felsőoktatásból fölvett diákok száma. Tehát nem, nem engedem be oda se azokat, mert egyrészt van egy költségvetési oka, ennek másrészt megint van egy világkép oka. Ennek az egész történetnek. Ezek mind szemben mennek az összes ö, ö, ö, ö, nemzetközi tendenciával. ugye Az, az, az alaphelyen az, hogy minél tovább járjál iskolába, mindenütt a világon. mínusz Magyarország. Ö, Úgy, ö. Az igazság kedvéért hadd tegyek ehhez hozzá, egyetértve az elhangzatokkal. <kül> hadd tegyek hozzá, ami, ami nagyon fontos, hogy ezt a ö, folyamatot, a szakma, tehát az iskola világa, Igen. a pedagógus, Nagymértében legitimálja. Ja. Tehát, legitimálja ugye, hogy? Úgy, hogy azt mondja a tanár, hogy fiam, elmúltál 16 éves, nem tanulsz, trehány vagy, lusta vagy, megbuktál három darab tantágyból, és engem zavar, engem mint tanár zavar a osztály tanításának a haladása. A személyed. Igen, tehát te gát vagy tőle jobb megszabadulni, tehát magyarán ezt a, vagy a gyerek meg, idézőben megtesz mindent azért, hogy a, a, még jobban kifelé álljon a az iskola meg abszolút nem egy könnyeket érte, hogyha ettől a gyerektől megszabadul. Tehát magyarán ez a föntről jövő hatalmi szándék, ez egy nagyon komoly maga az iskola által legítvált támogatással páros. Jó, nem beszéltetek még a magániskolák, vagy alapítványiskolák? az mi? Hát van, van kialakult Magyarország, kétféle úton indult ez el magam, is ebben részes voltam annak idején. Az egyik az alternatív iskolák, a 80 végén alternatív iskolákat, tehát az alternatív pedagógiai műhelyeket keresők, Találtak egy kis részt a rendszerben, nem volt ez szabályozva, hogy akár alapítványiskolát is lehet csinálni. Ugye ez a esek végén elképzelhetetlen, hogy valakinek eszébe jut. És ez a furcsa luka rendszerben lehetővé tette azt, hogy létrejöjjenek ilyen alapítványiskolák, és ezek tulajdonképpen alternatív feladói műhelyként jöttek létre, és ma is működnek. van ilyen... Ezek minden szempontból különbözőek, hogy jön az on terve alapján készít. Nem, mert ezek általában ahány, ahány alapítványiskola, annyi profilja van. Uh -huh. hát és ezekben ezek, ezek egyedi engedélyek alapján működnek ilyen újakat például egyáltalán nem adnak ki. Tehát ha valaki most akarna egy új alternatív iskolát csinálni, magánpénzből, tehát nem azt mondja, nem állami. Akkor? akkor azt mondják neki, hogy köszönjük, nem kell, van elég iskola. A, ki jár ide? Ja, igazából a... a, a nem, nem is azt mondom, hogy mindenkori hatalom. Tehát a, a, aki megteheti akár gazdasági... Ez akár, drága. Egyrészt tandíjas, mindegyik tandíjas, különböző szórás van, hogy, hogy melyik, melyik mekkora tandíjat szed, Másrészt osztály létszámok általában jóval ö, ö, alacsonyabbak. A ez, főz... ez azt jelenti, hogy ahol én 43. éve tanítok, ott ö, 36 egy átlagos osztály létszám. Köszönöm, Persze jó, jó, néhány, jó néhány tantájból, ez feleződik nyelvek, modernás, nem érdekes most ilyen szempontból. Szerintem egy alapítványiskolában az átlag védszám 20-25-nél többre, nem, van ahol még kevesebb, 20-25-nél nem igen több. Én, és, szóval és egyébként, ami az, ezeknek az iskoláknak az eredményességét illeti, azt mondanak abban az értelmében, hogy nagyobb számban adnak-e, láttam valami sorrendet valamelyik újságban, de abban én alapítványiskolákat nem nagy. De van, vannak, vannak benne. Az első ötben nem emlékszem, ötben nem. De, de, csak, Ugye ez egy helyzet, mert ug ez kiválasztódik. Ez egyik legnagyobb régen, régen azt gondolom, hogy a legnagyobb árt, ártékony lépés ezek a fajta sorrendek. Tudni, azok az iskolák, amik ez élén állnak, ezek, ezek egy-nálami iskolák, elit állami gimnáziumok, nagyon sok éves, sok esetben 150-200 éves múltal, ahova a legjobb képességű, legjobban tanuló gyerekeket veszik fel, akiket otthonról nyomnak is ebbe az irányba. Ezek nem biztos, hogy az elit gyerekei, mert a társadalmi elit inkább ezeket az alapítványi iskolákat keresi magának. Sok esetben a középosztályi, első középosztályi az állami iskolákat nézzük, ott a találok jobban keresnek. Nem, nem. Ugyanúgy, hogy ilyen különbség nincs? Nincs. Én egy picit hat védjen meg ezt a rangsort. Jó lehet, nagyon nagy mértékben a mértében ez a rangsor túl sokat nem mutat. De mivel mi ebben nagyon előkelő helyen születünk... Företlenül a... akkor, hogy a szerepkörömből, hogy te egy ilyen iskolának voltál az érzgató. Igen, tehát magyar nem, ne, nem emiatt félem. Valamilyen referencia, valamilyen viszonyítási alap a szülők számára, e Eként szolgál valamennyire, de a jelentőséget én is nagyon-nagyon nem becsülném túl. Ö, ö, ö, ö, ezek az iskolák annyi azért igazolják, mondjuk az első ötvenre biztos, ebben a rangsorban, hogy, hogy abból a szempontból jó iskolák, hogy a kimeneteli eredményekben nagyon magasak. Az, az más kérdés, hogy ebből az ötvenből valószínűleg ötven olyan, ahol már a bemenetel is nagyon magas volt, ellen olyan gyerekeket vettek mm -hmm. föl, akikből könnyű kihozni egy jó kimenetelt, egy jó outputot. Van egy további elem. Végtelen sok elem van még, ugye nem beszéltünk róla sokat, az anyagi részhez tartozik a infrastruktúrális lepusztítása az iskoláknak. Az ugye, részben egy nagyon furcsa helyzet állt elő, hogy a iskolák épületei azok az önkormányzatok tulajdonában maradtak az esetek, jó részben nem tudom, van, mindre, viszont elvették az erőforrásokat. Hát, van. Az a, gyakorlatilag az, inf, az épület. Miért infras... Az állam nem akart ezzel foglalkozni, nekik a tanár kell, tehát ők a, a, ebből is látszik, hogy a politikai rész érdekli őket. Ott maradt a nyakába az önkormányzatoknak a épület, és elvettek minden más tőle. Tehát ami érdekes az iskola rendszerben, a diák, a szülő, a tanár, az az állami, közvetlenül, onda kell megfelelni. Az épület, infrastruktúra pedig már az önkormányzat, akinek egy büdös félérje nincs. E azt jelenti, hogy most a körülményes. Mondok én, Mennyecetet láttam valamelyik híradóban. Igen, a, a, a Gödöllőgyi gimnáziumban, de mondok egy konkrétumot. Tehát annyira magukra vannak hagyva az önkormányzatok, hogy a tankerület vezetésének az a kérdése, vagy ilyen augusztus eleje, közepe környékén, az iskolától, az igazgatótól, hány, új, hány új osztályotok indul? Gója gólya osztály. Mm. Mondjuk nálunk három indul. És akkor letesznek a kapu elé, három bődör festéket. Annyi illető tanévben a felújításra, karbantartásra szánt beruházás a tankeret részéről, hogy azt a három tantermet kire lehet festeni, már munkadíjat nem ad hozzá, festje, ahogy tudod, te, te mint igazgató, vagy te mint portás, vagy te mint szülő, Kap három, mi is kapunk hosszú évek óta három vödörfestéket, és én mondhatom, hogy a folyosón följött a kövezet, az ablakok ö, ö, egy része már előregedett, fele kitörött, ne, ö, ö, ö, semmi, nulla jelentősége van. Ahány osztály indul, annyi vödörfesték. Magyarul, hogyha, nem itt, hogy abba kéne hagyni, de hogyha az elégedetlenséget néznénk, vagy nézitek, vagy beszéltek róla, akkor ezeket a körülményeket nem csak a tanárok látják, látják a szülők, de látják a gyerekek, és most az ezzel kapcsolatos elégedetlenség is itt a legfontosabb elégedetlenség nekik nem az infrastruktúrával kapcsolatban, Értem, van, hanem a szabadsággal kapcsolatban van, látják, a saját szabadsága. De látják, de látják hmm. és ugye itt van egy modernizációs <kül> probléma is, ugye, hogy, hogy nem, nem csak az a baj, mert ez is nagyon fontos, amit mondasz, a fertőtlenítő festés, de legalább ilyen fontos, hogy milyen eszközrendszerrel dolgozunk. És milyen eszközrendszerrel hát dolgozunk? Lényegében utoljára nagy fejlesztés a magyar iskola rendszerben a 2000-es évek elején volt. Azóta átfogó, az egész iskola rendszert érintő technikai fejlesztés, pedig közben, Hát abszolút megváltozott a világ. Tehát az, hogy a, a korszerű technológiák, és erre nem válasz az, hogy a járvány után, tehát nem a járvány előtt, oda vágunk, mit tudom én, százezer laptopot a pedagógusokhoz, a, akik egy jó részényként nem is tudja ezt használni, de ez mindegy. Ez nem oldja meg azt a problémát, hogy egyszerűen nincsenek korszerű Miért eszközök az iskolában? az iskolában. Hát mert a, a tanártársadalom egy átlag érett 50, talán most már 50 fölött korban lévő társadalom, Akiknek egy, akiknek, akik közül jelentősen 60 évesnél öregebbek, és egy jó részük, hogy mondjam neked, értelemszerűen, tehát tényleges felhasználóként nem tudja használni ezeket az eszközöket. Soha senki nem tanította meg neki. Nem elvárás vele szembe, hogy használja. elég cifra, hogy mondjam, az egész e, e, e, Ezen idézőjelben rengeteget javította a, a pandémia járvány. a ez <iiss rewarded> egy kényszer volt. Ez egy kényszer helyzet volt. Abban a mondjuk egy másik évben, szerintem a tanárok, akik értenek valamennyire ez a, a technikához, azoknak a száma talán meg ötszöröződött. De valóban igazából ehhez a képzés nem tartalmazza, bármelyik egyetemre, főiskolára járt, igazából most már talán igen, de aki be van a rendszerben, adottnak a döntő része kimaradt egy ilyen képzésből, és ö, ö, hogy mondjam, hogyha nincs egy kényszer, már pedig azért nagyon jó órákat lehet tartani azért számítógép nélkül is. Ö, amíg, amíg ilyen kényszer nincs, addig a tanár, hogyha neki 5 évig, tíz évig bevált valami módszer, akkor önmagától nem nagyon bodít rajta. Á, a hiradókban beszéltek valamiről, csak félfülel hallottabb ez a kockás inges izé, ez micsoda? Hát ez az, ami tulajdonképpen 2015-16 fordulója, amikor az első tanályként, szóval a szimbóluma volt. Hogy, hogy mert ugye flaneling, ami a legolcsóbb dolog, tehát ugye van egy ilyen kicsit alternatív... A mögött a mozgalom mögött mi húzódott, tehát az, az e, akkor... Ez a tanárelit, akikről beszélünk. Egészen pontosan volt egy valamilyen intézkedés, és a ELTE akkori rektora volt talán a felsokladási államtitkára, aki ezért felel, és nyilatkozott egy tanár, nyilatkozott a két óra között kijöve a szünetben valamelyik csatornának, és aki, a nyilatkozott tanár egy kockás lanalingben volt. És azt mondta államtitkár úr, hogy hát ebből is látszik, hogy mennyire veszi komolyan az állását, mennyire ő, ő, ő tekintő ő maga is ezt egy fontos pozíciónak, hogy ő pedagógus, vagy egy ilyen kockásimben kiállnyilatkozni. Erre nem is emlékszem, e, mondod, és, Onnantól fogva másnap a pedagógusok a fele kockásinkben ment tanítani, és azóta minden... Demog... Tudom, hogy nem lényeges, de a gyerekkorom miatt, a szüleim miatt, azok fogadtatása miatt, hadd meg, hogy magának a tanár foglalkozásnak milyen presztízse van ebben az országban? Hát annyira alacsony prestízió, hogy nem, mennek az, az, az nem, mennek. nem hogy nem mennek-e tanítani, hanem nem mennek tanárképzésbe az emberek. Annak idején úgy volt, hogy nagyon sokan elmentek tanítóképzésbe, tanárképzésbe, és aztán egy jó részük nem annak ment. Ma már nem is mennek a képzésbe se bele. Tehát azt hiszem, ha jól emlékszem, a, most 2022 tavaszán 22-en jelenkeztek kémia szakos, 22-en az egész országban. Kémia szakos tanárnak ami közben természetismerett tanárból olyan hiány, hogy ezt elmondani nem tudom, tehát a, a, azt szerintem lassan meg kell majd szűtetni, mert nem lesz, aki tanítsa. Oké, okay. akkor visszatérve a kockás ingesekre, az 2015, most 2022 van, ez az élő lánc, ez valóva oda vezet vissza? Valahol igen, csak megint hadd mondjak egy fél órával korábbi kérdésre, hadd reagáljak ugyanett, de fogok erre válaszolni, hogy... A, a gyerekeket fölhasználják a pedagógus, és, és kiviszik maguk mellett tüntetőt. Ugye ez a vád? Ez a vád. Na most én meg pont azt mondom, hogy eltelt hét év a, a puklíjek óta, hogyha ez a név még mond valakinek <coughs> valamit, hogy <olyan> akkódak <coughs> ilyen kockás esernyős tüntetések, meg mindenféle parlament előtt, meg ez a kockásing is onnantól datálódik. Azért nézzük meg, hogy kiviszkít, ki, hova is kihasználkít, ki, ki mennyire hatékony tanár, szülő diákok közül. Hát amit, amikor mi látunk híradóban ilyen tárgyalásokat, hogy ez meg az a szakszervezet tárgyal, és majd két hónap múlva, majd fél év múlva visszatérnek az államtitkárral újra, hogy akkor választa e bárki bármire, a gyerekek meg úgy tárgyalnak, hogy igen, akkor holnap után kimegyünk. Nem fél év, nem három hónap, tehát magyarán a gyerekek ennyire önállóak, és hogy mondjam, a, a, a, engedtessék meg nekem, hogy föltételezzem, hogy az a nagyon okos, nyílt tekintetű 17 éves gyerek, őt nem kirendelik az élő láncba, meg egy demonstrációra, hát tételezzük már föl, hogy ő átlátja és úgy döntött... Oké, okay, ennek van politikai színezete, vagy nincs? Abban az értelemben szerintem van politikai szünet, hogy itt egy másik Magyarország képerajzolódik fel. Mint az a Magyarország, amit ez a politikai hatalom lerajzol ezzel. De valamelyik párt mellett vagy egyszerűen csak. A, a pártok az ellenzéki pártok, amiből jó sok van Magyarországon, ezt nem tudhatod. Nem, nem ez ez, e, e, e, Egyrészt e, érdeklődve szemlélik az eseményeket, másrészt miután e, rettegnek tőlük, mint Ördög a Töműen Füstö, minden ilyen civil szervezet, ezért e, próbálják meg betartani azt a kérést, hogy ne menjenek közel. De azért az, amit ők képviselnek ügyben, az egyébként nagyon hasonlít ahhoz, amit, a, a, amit követelnek. De ezek a, a követelések akár. megmaradnak az oktatásügyön belül? Nem hadd mondjuk egy konkrét példát igazából ö, hát ugye te nem tudhatod, mert messzél, jöttél, nem jöttél de volt itt egy nagygyűlés egy több tízezes nagygyűlés éppen október 23-án a műegyetem előtt ott voltak beszédek egy nagy tömeg előtt ö, igazából beszélt egy diáklány is és ö, abból a beszédből, amit lehet nagyon sokféleképpen elemezni, értelmezni minősíteni Abból a beszédből kiderül a válasz erre a kérdésre. Pártpolitikai szünetet semmiképpen nincsenek. Politikai van, tessék minket komolyan venni. Tessék minket, hogy itt vagyunk, rólunk szól, életünkről szól a dolog, jövőnkről szól a dolog, tessék ezt tudomásul venni. Ilyen értelemben mindennek, ennek is van politikai üzenete, hogy az úgy nem megy tovább hogy a fejünk fölött nélkülünk hoztok döntéseket úgy, hogy... Nekünk Van erre a reakció? Erre a reakció úgy tűnik, hogy például a, a félelem a megijedés a hatalom részéről. Hogy, hogy a, a, az az egy darab diák-lány beszédnek a hatása az őben az összes többi. Amit te járványnak mondasz, és nyilvánvalóan nem járványként értelmezed de ez volt a hozzá kötött szó, az egyébként terjedőfélben van? Az most van abban az állapotban, hogy ö, ö, elhalhat, ö, vagy belobbanhat. De minek a függvény? Ö, ez ö, egy, egy ilyen, ilyen társadalmi folyamatokat, ö, hogy éppen mi erősít fel, mi gyengít le, azt nagyon nehéz megmondani. Az be. elmúlt időben mi erősítette? Ö, egyfajta felismerés, hogy hosszú, hónapok, évek óta nem történik semmi, és már pedig a tanároknak igaza van, semmi nem történt. Elsőre a szülők mondták, hogy most már nagyon érzem, érzem a családomon a gyerekemen, hogy, hogy bele kell nyúlni, mert ez így nagyon nincsen jól. Aztán a következő még sokkal nagyobb lépés, amikor a gyerekek is azt mondták, hogy most már, most már meg akarok szólani. ezért ezzel együtt elhalhat Ezzel együtt elhalhat abban az értelemben, hogy ennek hogy most a hatalom összeizéli magát, és hirtelen elkezd kapkodva kielégíteni igényeket, ebben én nem hiszek. A maga mozgalom is szerintem el fog laposodni, jön a tél, jön a karácsony, hideg van, egyre nehezebb ilyen szervezéseket. Tehát én nem számítok arra, hogy ez kitart, de az a része ennek, hogy tízezrek, sőt összességében százezrek élték meg azt, akár csak egy pillanatra és mondjuk egy sorfalban állva, hogy lehet ez másképp, ez nem ha el. Tehát itt valamit... A máskéntet egyébként ti le tudjátok pontosan írni, hogy vödör festék lesz, vagy visszakapja az önkormányzat, vagy több tanterv terv lesz. Tehát ezt így A... minőségileg fel lehet sorolni, A... hogy ez ja, egy másként. Én, én azt gondolom, hogy, hogy ekkora folyamatoknál, ilyen társadalmi szintű folyamatoknál az első lépés mindig az, hogy ezt így tovább nem. Akkor még ö, nem fogalmazódik meg, hogy pontosan mit helyette, Hát ez egy következő fázis. Az, az a fázis, az viszont itt van, abban benne vagyunk, hogy ezt így tovább nem kellene, nem szabadna. Oké, okay. van egy kérdés. Igen? Bocsánat, volt egy közmegegyezés Magyarországon iskolaügyben. ügyben, oda kéne visszatérni. az? A, a, az iskola a helyi társadalmi, tanszabadság van Magyarországon, a pedagógus autonóm személyiségként végzi a dolgát, a pedagógus közösség a meghatározó, és a szülő okay. Ez még a kerekasztal óta volt így, igen, Azt nem tudom, hogy micsoda. 89-ben ez kimondhatott igazából is. Tulajdonképpen 2020-ig ebbe közmegegyezés volt, lehetett, Antal lehetett, Orbán lehetett ők, ők a negyesi, Igen, ezek a kormányfőket, sorolok néhányat, ilyen-olyan színűt, ebben Ehhez a közmegegyezéshez, ha vissza lehetne térni, ennyi, és ott onnantól kezdve aztán, hogy most ki inkább az egyházi iskolák, ki inkább, ez már egy tényleg politikai e, kérdés. Mert ugye titeket ismerlek, azt tudom, hogy neked több között van a politikához. E, abban segítsél nekem, de belakarsz folyni, ám legyen, hogy az hogyan van, hogy abból itt most politikai tényezőt csinálnak, hogy állítólag, de ugye messzire ember vagyok, akkor pontatlanul fogalmazom, egyrészt javítsatok ki, másrészt nézzétek el nekem, hogy valamilyen unióval való tárgyalás függvénye, hogy egyébként a pedagógusok bére hogyan növekedhet, mintha egyébként ez az ország akarná, de nem tudja, és ennek összekeztében az ellenzék, amely Brüsszelben is jelen van, ha egyébként ez ellen a kormány ellen beszél, akkor azzal mindjárt a, a tanárok fizetését is kockára teszi, mert egyébként valamilyen okból számomra érthetetlenül az itteni tanárok bérét uniós forrásokból kellene emelni, de ha valamit össze-vissza kavartam, elnézni. Hát ennyire össze van kavarva, tehát ö, ö, jogos a felvetés. Ugye az a helyzet, hogy a, az unió látva a magyar közoktatás tarthatatlan helyzetét, kétségtelenül, hogy beleegyezett, sőt kikészerített, ez nem a magyar kormány, az unió egy olyan programot, ami a magyar közoktatás fejlesztése. Nem a pedagógusok béremelése, félértésnáliség, hanem a közöktatás fejlesztése. Elsősorban például bérügyben olyan területeken, a leszakadó, legrosszabb helyzetben lévő iskoláknál béremelésre... Regionális lehet, különbségek is Óriásiak, elképesztőek. Tehát amiről beszélünk, ez az egész tulajdonképpen Budapest és a nagyvárosok, egy vidéki kisvárosi iskolában százszor rosszabb a helyzet, mint egy budapesti belvárosban. Ők nem is iskolában. vesznek részt ebben? Vagy éppen emiatt nagyobb mértékben vesznek részt? Tehát az ő tudati szintjük és a helyzetük mennyiben függ össze? Nagyon nagy a szóródás igazából, de valamennyire védelmet, minél nagyobb egy település, például a megyeszékhely Budapest, minél nagyobb egy település, annál nagyobb védelmet, Kapnak, vagy, vagy vél, vélik, hogy kapnak. Remélnek a kirúgnak el tud menni dolgozni. Mm -hmm. Egy, egy, egy tíz ezeres kisvárosban, kirúgnak valakit az iskolában, senki nem fogja fölvenni a dolgozni, mert tudják róla. Ez Budapesten nem értek. És ezt most a különböző politikai pártok egymás között vívják le, vagy ez most mire a vonatkozik? A politikai pártok viszonylag kevésé vannak ebben benne, de a Brüsszeli. Igen, arról arra, arra visszatérve. Ugye van egy hivatkozás itt Brüsszel, a gaz Brüsszel, ami egyébként maunk között szóval mi vagyunk. Hát ha valakinek sok közel van Brüsszelhez, Orbán Viktor, akinek tudnék, egy vétójoga van, nekem nincsen, de ő speciál bármit meg tud, mint tudjuk akadályozni, ehhez képest Brüsszel bombáz Magyarországon, és a pedagógus bérek, a ezek a bombák, ezek a plakát. Igen, igen. A pedagógus bérek a Brüsszeltől függnek, ez egy szemenszedett hazugság. A pedagógus bérek megemelése az egy magyar probléma. A magyar társadalomnak kell tudomású vennie, hogy ha ilyen alacsony szinten tagja a pedagógusai fizetését, akkor erre nagyon-nagyon rá fog fizetni. Többek között ez a dolog, amit itt látunk, járvány vagy szabadság, erről szól. Hogy nem csak a tanár ügye ez a kérdés, hanem a szülői, a gyereké, az egész társadalom. Ér. Jó, akkor egy utolsó kérdést engedjetek meg, az pedig az. Mondom azt, hogy értem, ti értelmesen beszéltek, én nem lakom itt, ennek következtében ugye van, amit értek, van, amit nem. Ugye egy tűz is addig terjed, amíg van éghető anyag. Az, hogy végül is ez folytatódik, vagy nem folytatódik, különös tekintettel mind arra az elégedetlenségre, különös tekintettel arra a nagyon is objektíválható hiáira, amit ti megfogalmaztatok. Kicsit furcsa nekem, mint nemíteni embernek, hogy akkor mitől maradna abba, de... Tudomásul veszem, ezt ti látjátok jobban. Minek a függvény, hogy abban marad? Minek a függvénye, hogy mi történik? Hogy történik-e egyáltalán bármi is? És ha így marad, akkor mi lesz? De újabb kérdéseket nem teszek már fel. Hat, ö, ö, egy picit vissza a Brüsszeri kérdést, de erre fogok válaszolni. Azért az ö, milliók számára világossá vált az elmúlt mondjuk fél évben, egy évben. Mármint, hogy itt milliók számára? Itt ebben az országban milliók számára világossá vált, hogy ö, mondjuk az elmúlt egy évben, tehát múlt év ö, nem tudom, ősze óta, vagy múlt év nyara óta, ö, ebben az országban 1500-2000 milliárd forint, ez egy nagyon nagy összeg Igen. a illető ország szempontjából ment ki arra, amire a hatalom úgy gondolta, hogy ki kell mennie. Sok mindenre. Adó visszatérítésre, akár 13. havi nyugdíjra, most ezeket nem ragadom, sok mindenre kiment. Tehát a milliók látják, hogy ezer milliárdos nagyságrendben dönt a hatalom, hogy mire akar költeni. Na most ezek után ennek a töredékére, mondjuk 500 milliárd forintra, ami ennek mondjuk a negyede, ami kiment az emberek szeme az elmúlt hónapokban, ami mondjuk kellene például a pedagógus bérek rendbetételére, a az első lépésére, erre azt mondani egy mondjuk egy 500 milliárdos tételre, hogy nem megy. Itt most arról van szó, hogy akik keresnek, jobban keressenek, vagy pedig ez az, azért is fontos lenne, hogy ez egyébként kiöregedő tanártársadalom helyére, vagy melléjük olyanok kerüljenek, akik egyébként jó képességűek. Kettő, egy Még egy mondat ennek a befejezésére. Tehát, hogyha látják, milliók látják, hogy én tudok szándi, én, mint hatalom, tudok szándi erre 300-500 milliárd forintot, csak szándék kérdése, akkor valamilyen okot meg kell nevezni. Ez Brüsszel. Hogy én arra is, ah, de... én arra is, de ez csak bőszellemet. Ő, ő, ő, ő rajta modul. Na most hogy, hogy a, a, igazából mind a kettő fontos. A, a, a tényleg ez a, kor, ez, a, ez a társadalom nagyon kiöregedett. Rengeteg a 60 fölötti, nem csak a 50 fölötti. Őket tényleg ki kell váltani, pótolni kell. De akik, akik fiatalabbak és pályán vannak, nem tudják, nem tudják nyújtani, a tőlük elvárható színvonalon megújulással, kreativitással azt a munkát, amit nekik nyújtaniuk kellene a felnövevő korosztálynak. Mert, mert napi, napi gondjaik, van, anyagi gondjaik vannak, tehát emiatt is a társadalom szempontjából égető, hogy kipihentlen, nem éhesen, nem meggyötörten a, a rezsiszállalát befizetésének a gondjától meggyötörten, menjen be a pedagógus naponta orrákat tartani, hanem tényleg picit azon is gondolkozzon, hogy az a 16 éves életkor teljére egy gyerek, aki nem lesz tanköteres egy hónap múlva, azt ne kerüljön ki a rendszerből, hogy arra is legyen figyelme, arra is legyen energiája, most nincs. De van ennek egy másik, gyakran azt gondoljuk, hogy az a baj, hogy hát kevés a tanár, amikor az öreg tanárokra veszünk. De itt nem csak erről van szó. Az, hogy előre a szakma, az azt jelenti, hogy nem tud a gyerekekkel lépést tartani. Én magam öreg emberként nyugodtan mondhatom, talán nem sértődik meg a korosztályom, de amikor egy tantestületben lényegében nincs fiatal ember, tehát 20 éves egy se, tehát nem azt mondja, hogy mert mer, mer be sem megy, már a tanárképzőbe sem megy be, akkor az azt jelenti, hogy az iskola még a legjobb tanárokkal véve is, okat véve is, diszfunkcionális. Mert nincs, aki a gyerekek nyelvén tudna beszélni, mert én már nem tudok bármennyire akarok, nem tudok tudok velük jóba lenni, tudok odafigyelni rájuk, tudok egy csomó mindenben bölcs ember vagyok, de az, hogy az ő korosztályukat, hogy ők milyenek, miben mások, mennyi, én ezt nem tudom. Tehát itt egy Pedagógiai elerosztásról is van szó. Tehát nem csak arról van szó, hogy hirtelen majd elmennek ezek nyugdíjba, mert vissza lehet őket hozni. Most hirtelen, ugye egészen idáig az volt a pozíció, hogy aki 65 éves, az menjen a fenébe. Nem, nem vissza se jöhet most hirtelen, tehát nincs tanár, ugye megváltoztatták egy tolvonással ezt a szabályt, visszajöhetnek a nyugdíjból a tanárok tanítani. Mert ugye nincs kivel. Na de ez nem oldja meg azt a problémát, hogy egy előregedett szakma, ha valahol akkor a pedagógus társadalomban egyszerűen olyan problémákat vet fel, ami gyere százezreit tehet itt tönkre. És itt tartunk most. Tehát azt kell látni, hogy amikor ez a szabadságharc folyik, akkor nem a pedagógus bérekről folyik, hanem arról folyik, hogy a következő nemzedék megkapja ezt a minimumot, amitől ő szabadon a saját életét irányítva, a saját döntéseit irányítva éli az életét. Nem erről szól most ez a történet. Tehát sokkal sokkal többről van szó, mint arról, hogy mennyit keresnek a tanárok. Köszönöm, hogy felvilágosítottatok arról, hogy mit látok az és mit olvassuk az újságban sok sikert. Köszönjük szépen mindenkinek. Ennyike.